3. Bányászati elős. Omega Seven Tango LV 1213 Chris Temple izzadva, sikoltozva tért magához. Egy keskeny ágyon feküdt egy félhomályos, ismeretlen helyiségben. Jobbra tőle egy ablakot pillantott meg, amit vastag sötétítő függöny takart. Csak keskeny csíkban hatolt be némi fény az ablakon. A férfi nem tudta eldönteni, hogy éjszaka lehet-e, vagy esetleg csak szimulált éjszaka. Felült az ágyon, és próbált rájönni arra, hogy egy űrhajóban ébredt fel, esetleg egy bolygón vagy holdon. Nem hallotta az űrhajók műszereinek ismerős halk zümmögését, és semmiféle mozgást sem érzékelt, így feltételezte, hogy egy stabil gravitációval rendelkező égitesten tartózkodik. A szoba szemben lévő falában egy ajtót pillantott meg, ahogy a szeme hozzászokott a fél homályhoz. Megpróbált felállni, de azonnal elvesztette az egyensúlyát a hirtelen mozdulattól. Mégis erőt vett magán, és a kezét a sima festett falra helyezve Tapugatva elindult a szoba egyetlen látszólagos kiárata felé. Sejtelme sem volt arról, hogy hol lehet, vagy mi történt vele, csak azt tudta, hogy a gyermekeit azonnal meg kell találnia. Amikor az ajtó mellé ért, az hirtelen kitárult, és emberek rontottak be rajta, körülvették, megragadták a karját. Megpróbált hátrálni, de az ismeretlenek rángatni kezdték. Gris félig még kábultan ösztönösen védekezni próbált. Az ilyet férfi megragadta a hozzá legközelebbi szemét, kibillentve azt egyensúlyából, majd a padlóra taszította a nagy darab ellenfelet. Az ismeretlen ember nagyot nyekkenve terült el, tüdejéből fájdalmasan szakadt ki a levegő, és a dulakodók heves láb munkája miatt képtelen volt felállni. A közelharcban senki sem figyelt rá, így oldalra gurulva, hangosan nyögve próbált kikeveredni a forgatagból. Krisza jó kiképzésének és az erős fizikumának köszönhetően még egy embert le tudott ütni, mielőtt a másik kettő reagálhatott volna. Aztán egy kitérő mozdulat után a nyugalmazott katona egy jól irányzott jobb horoggal újabb ellenfelet küldött padlóra, aki az állát ért felütés hatására tehetetlen krumplis zsáként csúszott végig a padlón, míg a feje a szemközti falnak nem csapódott. A kiütött férfi teste remegő görcsbe merevedett, miközben elvesztette az eszméletét. Krisz nem vett tudomást a padlón heverőkről, mert az újabb és egyben utolsó ellenfelére akart koncentrálni. Táncolva megpördült, és ismét felemelte ökleit maga elé, hogy támadjon. Egy pillanat elegendő volt, hogy a hátráló testben egy karcsú nő alakját ismerje fel. A nő rémült merett rá, de a két öklét ő is felemelte, láthatóan harcra készen. Krisz ekkor ismét megszédült, ezért előre lépett. A nő iette hátra lépett. Felkészült arra, ami várhat rá az imént látottak alapján. Krisz, mielőbb ki akart jutni a szobából. Egy pillanatra átfutott az agyán, hogy gyorsan elintézi az ismeretlen nőt is, és eltűnik a helyszínről, akárhol is legyen most, mert a gyermekei talán veszélyben vannak. A tudata nem volt tiszta. Képtelen volt összerakni az utolsó emlékeit az elméjében egyre jobban kavargó sötét masszától. Mielőtt cselekedhetett volna, hirtelen mégis felrémlettek előtte az elmúlt órák emlékképei. A hajó, a xenomorf, a mentőkapszula. Egyetlen mozdulattal megragadta a nőt a zöld ingénél fogva, csapásra emelte az öklét. Ekkor egy tompa, de mégis ismerős hang azonnal megállította a mozdulatát. – Apa, állj! Krisz a bal válla fölött hátra pillantott, azonnal leállt a támadással, de a nőt az ingénél fogva továbbra is szorosan tartotta. Jane és Emma álltak az ajtóban, döbbenten bámultak rá. Krisz hunyorogva próbálta felismerni a lányokat, akik számára ismeretlen ruhát viseltek, és a hajukat gondosan fonott lófarokban hátra fogva közelítettek hozzá. Elizabeth halála óta nem látta a gyerekeket ilyen megnyugtató külsővel. A mozdulat, ahogy széttárta karjait, elengedve a még mindig rémült nőt, mintha belefagyott volna az időbe. Semmi sem érdekelte, csak az, hogy a szerettei láthatóan nem sérültek meg. Életben voltak, és ebben a pillanatban csak is ez számított neki. Krisz izgatottan lépett a gyerekei felé, Térdre rogyott, amikor odaértek a lányok hozzá. Forrón átölelte arjaival a kis testeket, és visszafogta a megkönnyebb ülés és a zavarodottság könnyeit. A kavargó gondolatai még mindig homályosak voltak. Behúnyta a szemeit és az arcát a lányok közötti kis térbe nyomta, érezve a drága arcocskák megnyugtató melegét, mahogy két oldalról hozzásimultak. – Jól vagy? – kérdezte Jane halkan, aggódva. A lánya hangja kizökkentette pillanatnyi zavarodottságából, mély, megkönnyebbült lélegzetet vett, felnézett a lányok arcába, rájuk mosolygott, majd némán felállt és körbe tekintett. A három ismeretlen ember, akiket a padlóra küldött az imént, lassan összeszedte magát, Támolyogva próbálták elhagyni a helyiséget, miközben a düh és a félelem keverékével néztek rá. Krisz csak most ismerte fel, hogy mindannyian egészségügyi ápoló vagy műtős ruhát viselnek. Ó, oh, Istenem! mondta még mindig Kábán, miközben megpróbált közelíteni feléjük. Az egészségügyi szakemberek mind megtorpantak, védekezőn kisé felemelték a kezüket, mintha újabb harcra készülődnének. – Nagyon sajnálom! – súgta Chris. – Mr. Temple? – szólította meg egy ismeretlen hang a háta mögött. Krisz visszafordult, és a nő arcába bámult, akit majdnem leütött a harc hevében. Az ismeretlen, sötét hajú nő ekkor már Jane és Emma mögött állt. Magas volt, majdnem olyan magas, mint ő. A haja ugyanolyan fonott lófarokba volt hátrafogva, mint amilyet a lányai is viseltek. Krisz lenézett a lányokra, szomorúan elmosolyodott, majd előre lépett, és egyenesen a nő szemébe nézve kérdezte: Hol vagyok? Mi történt velünk? Biztos vagyok benne, hogy össze van zavarodva, és ezt sajnálom kezdte a nő nyugodt hangon. Reméltük, hogy itt lehetünk, amikor felébred. De az orvosaink biztosítottak arról, hogy még jóval tovább lesz eszméletlen. Úgy látom, hogy ön sokkal szívósabb, mint amire fel voltunk készülve. A nő gurgulázva felnevetett, de a férfi komoly arccal csak nézte és várta a további válaszokat. A nevem Lexa Phelan. Én vigyáztam a lányaira, amíg eszméletlen volt. Nagyon aggódtak magáért. Örülök, hogy jól van. Nem válaszolt a kérdéseimre. Vágott közbe Kriszt türelmetlenül, de igyekezett nyugodtnak látszani. Fogalma sem volt arról, hogy hová került és milyen körülmények között van. Fogalma sem volt arról, hogy ő és a lányai veszélyben vannak-e, de azt tudta, hogy a lehető legtöbb információt kell megszereznie, miközben egyidejüleg a környezetét is felderítette a lehetséges menekülési útvonalak és fegyverek után kutatva. Pontosan úgy, ahogyan arra kiképezték. Hol vagyunk? folytatta erőszakosabban. Ez az Omega-7 Tengó bányászati előrs. Ön és a kedves lányai így zuhantak le. Itt biztonságban vannak, nyugodjon meg. Most már minden rendben lesz. Emma hirtelen átkarolta apja combját. Szaporán lélegzett, és még erősebben szorította, amikor a férfi gyengéden a fejére tette a tenyerét. Annyira örülök, hogy jól vagy, apa, mondta a kislány boldogan. Krisz jane nézett, aki láthatóan szintén felszabadult volt az apját látva. Nagyon aggódtunk, szólalt meg Jane is. Ti is jól vagytok? kérdezte a férfi. Igen, vigyáztak ránk válaszolt Jean, és felpillantott a nőre, aki még mindig Kriszre bámult. Éhes vagy szomjas? kérdezte Lexa, majd jobbra mutatott. Van egy kis büfénk a folyosó végén. Nem túl puccos ugyan, de van néhány kedvünkre való innyentség. És beszélgethetnénk is. Bepótolhatnánk, amiről lemaradt, amik szundikált. Lexa ismét elmosolyodott, és a férfi hirtelen rádöbbent. Milyen gyönyörű is ez a nő! A három sántikálló ápoló, utat engedve a kis csoportnak, elhaladt mellettük. Még egyszer elnézést! motyogta feléjük Krisz, de azok nem néztek rá, csak mentek tovább szótlanul. Ahogy az ápolók megkerülték a lányait és Lexát, Krisz megpróbálta megnyalni az ajkát, mert rájött, hogy a szája száraz. Még nyelni sem tudott, úgy kiszáradt. Igen, beszélnünk kellene, mondta reketten. Nagyon szomjas vagyok. Emma felnézett apjára a csillogó szemei hatalmasak voltak. Gyere, apa, mondta és rávigyorgott. Igazából szerintem a büfé nagyon puccos, és az ételek itt nagyon finomak. Krisz lenyúlt és felemelte a kislányt, a bal karja ölébe helyezve, ahogy kisgyermekkora óta szokta. – Ó, tényleg? – kérdezte is érezte, hogy a drága kis gyermektest a biztonságos ölelésben ellazul a karján. – Hát, ha azt mondod, hogy puccos, akkor nagyon puccos lehet. – Menjünk, nézzük meg! – mondta Krisz kisjé felélénkülve. Jane orcán egy pillanatra féltékeny fintor sötét lett fel, aztán kinyújtotta az ujjait, megfogta apja szabad kezét és kivezette az ajtón, ki a folyosóra. Lexa követte őket, nem szólt semmit, nyilvánvalóan azt akarta, hogy a kis család újra együtt lehessen, mielőtt elmagyarázza a kialakult helyzetet. Nem biztos, hogy ezt pucosnak nevezném, ellenkezett Jane, és Kris arcára mosoly kúszott. Ez a fajta kicsinyes szivakodás a lányai között néha idegesítő volt, de most boldogsággal töltötte el. De Emmának igaza van, az ételek nagyon finomak. Tegnap este lex a sült krumplis kaját adott nekünk, ami őrülten finom volt. Ó igen, nagyon finom volt, visszhangozta Emma. Miközben a lányai önfelettem fecserésztek, Krisz kicsit közelebb húzta Emmát magához, másik karjával magához vonta nagyobbik lányát is, és elmerült ebben a régóta újra várt családi idélben. Mondjon el mindent! Lexa és Krisz az ürességtől kongó büfé oldalának tolt asztalnál ültek. A terem falain számos ablak volt. Az ablakokon való kilátást lehúzott redőnyök takarták el. Krisz mohón ki egy öblös nagy pohár tartalmát, hogy a szomját csillapítsa. Egy darabig mindketten csendben ültek, miközben a férfi a termet vizsgálta szemeivel. A nő a férfit nézte, nem gondolt semmire, csak az izmos felsőtestét vizsgálgatta. Jane és Emma az asztalok és székek körül szaladgáltak, és hangosan fogócskáztak, mintha minden teljesen rendben volna. A hajón történt események emlékképei lassan kezdtek visszakúszni Krisz fejébe. A lányoknak ez a túláradó viháncoló viselkedése megvigasztalta ugyan, de kicsit feszélyezte is. Lexa nyugodt hangjat érítette vissza az emlékképeiből a jelenbe. A nagy ható távolságú érzékelőink észlelték a mentő kapszulájukat, mielőtt még a légkörbe értek volna, mondta csendesen a nő. Tudtuk követni a kapszula ereszkedését, ráadásul szerencsére csak néhány kilométerre tőlünk landoltak. Volt itt némi vita arról, hogy mit tegyünk, de végül úgy döntöttünk, hogy kiküldünk egy csapatot, hogy derítsék ki pontosan mi is történt, és keressenek esetleges túlélőket, vagy használható alkatrészeket, ha nem lennének túlélők. Természetesen nem tudtuk, hogy mit találunk majd a helyszínen. Nem sok látogató jár erre felé mostanában, hogy finoman fogalmazzak. Örülök, hogy nappal léptek be a légkörbe. Hallgatott el hirtelen Lexa, miközben mélyen a férfi szemébe nézett. Kis szünet után baljósló hangon folytatta a megkezdett mondatát. Az éjszakák itt rendkívül hosszúak az LV 1213-on. Ráadásul az éjszakák rettenetesen veszélyesek odakint, Bólintott a nő lassan az egyik ablak felé. Krisz követte Lexa mozdulatát, és ő is az ablakra pillantott. A veszély szó említése, újra az áttélt emlékeit idézte fel, a gőzölgő félhomály, a xenomorf éles karmai, a csöpögő, csattogó teleszkópos foksor. Érezte, hogy a tehetetlen rémület a gyomrát még most is összeszorítja, ahogy ezek a gondolatok befészkelődtek a fejébe. A szállítóhajó ideért? kérdezte bizonytalan hangon. Ebben a pillanatban Emma szaladt oda az asztalnál ülőkhöz, egy tálkában pépes állagú, beazonosíthatatlan ételt tartott az apja arca elé. – Éhes vagy, apa? – kérdezte vidám mosolyjal az arcán, a lihegéstől kitágult óriási szemekkel. Nem volt éhes. Még gondolni sem volt képes az evésre, pedig már jó ideje nem evett semmit. – Igen, kicsim? – Fogta meg bizonytalanul a felé nyújtott tálat, közben a másik kezével a pihegő kislányhajába túrt. – Köszönöm, édesem! – szívesen! – mondta Emma, aztán már rohant is vissza a nővéréhez, hogy folytassák a hangcúrozó játékukat az asztalok között száguldozva. A szállítóhajó teljesen megsemmisült, folytatta Lexa, miután a lányok már halló távolságon kívülre kerültek. – Biztos benne? – vonta fel a szemöldökét Krisz. – Igen, teljesen – válaszolta a nő maga biztosan. Közelebb hajolt a férfihoz, majd suttogóra fogta mondandóját. A nő közeledő mozdulatára a férfi önkéntelenül szintén közelebb hajolt. Szemeiket egymásra vetették. Lexa a férfi kellemes, mogyoróbarna szemeit nézte, közben Krisz is elmerült a nő szemeiben, majd ahogy az szólásra nyitotta a száját, a férfi önkéntelenül is csak a piros mozgóajkakra fordította figyelmét. A hajó nagy része elégett a légkörbe való belépést követően. Feltételezem, hogy a hűpajzsok felmondták a szolgálatot, és a fékező rakéták sem kapcsoltak be, így ami a felszínre jutott, az teljesen darabokra szakadta becsapódáskor. Lezuhantak kisebb roncsdarabok is, mert a légkörben már megkezdődött a zuhanó hajótest szétszakadása, széttöredezése. A fő becsapódás csak néhány kilométerre volt attól a helytől, ahol a mentőkapszula is földet ért előtte. Kisebb csoda, hogy ezt maguk élve megúszták, ráadásul szinte érülések nélkül. De nem sok minden maradt a területen, a hajótest roncsai teljesen letaroltak mindent. Aki esetleg a hajóban reket, annak esélyesen maradt a túlélésre. Krisz egy pillanatra megkönnyebbülten húnyta le a szemét. Tehát a szörny már a pokolban van. villant be neki. Így a lányokkal most már biztonságban vagyunk. Ekkor a beálló kínos csendben ismét szorító érzés kerítette hatalmába. Alisa hasított belé fájdalmasan az autón neve. Amikor az otthonukba szállította a gyártó cég, csak egy egyszerű háztartási gépként gondolt rá, pontosan úgy, ahogyan azt a hadseregben is megtanították nekik. A katonák úgy tekintettek a kifejlesztett androidokra, mint eszközökre. A robotok elkísérték őket a bevetésekre, és ők mindig előre küldték a masináikat a tűzharcok legsűrűjébe, majd a bevetések befejezte után összeszedték, ami megmaradt belőlük. Az androidot a lányok nevezték el Alisának, aki egy igen fejlett modell volt, így lassan a család szinte teljes értékű tagjává vált. A lányok nagyon ragaszkodtak hozzá, valósággal rajongtak érte. Amikor Kriszben tudatosult, hogy Alisa örökre elment, összeszorult a gyomra, és mély levegőt vett. Még egy újabb veszteség. Gondolta fájdalmasan emlékezve, hogyan mentette meg őket ez a szinte érző háztartási gép. Megnézhetem a roncsokat? kérdezte a férfi bizonytalanul, miközben ismét ráemelte szemeit legszára. Hát? kezdte a nő. Miután megmentettünk a roncsból minden használható fémdarabot és műszert, amivel valamit kezdhetünk, és abból nem volt sok, higgyel. A csapatunk a roncs maradékait elszállította a szétszerelő telepünkre, ami kilométerekre van innen, és meglehetősen zór terepen keresztül lehet csak megközelíteni. Csak havonta egyszer küldünk oda egy kis csapatot, akik a felgyülemlet szemetet lerakják, akkor ön is elmehet a szállítókkal, ha nagyon szeretné. Viszont, mivel két napja érkezett vissza az egységünk, így várnia kell még pár hetet a kirándulásra. Fontolja meg, mert szerintem nem maradt semmi, amit érdemes lenne megnéznie. Bárcsak lenne. Sajnálom, ha értékes személyes tárgyak vesztek el. Tudom, hogy ez nem jó hír. Hát nem, értett egyet a férfi. Nem az. Addig is itt van, és biztonságban. A lányai pedig úgy tűnik, jól vannak, különösen ahhoz képest, ami velük történt. Az elmúlt napokban velem voltak, de nagyon aggódtak magáért. Nehezen aludtak el, folyton meg akarták látogatni az egészségügyi központban, hogy jelen legyenek, amikor végre magához tér. <gül> Ez sem sikerült igazán, nevette el magát Lexa. Rögtön meg kellett volna köszönnöm, mondta Chris, szintén kedvesen mosolyogva a nőre, de belül bosszankodott magában. Egy pillanatra visszazuhant a nyugdíjazása előtti énjébe, egy olyan merev személyiségbe, amely számos problémához vezetett annak idején a magánéletében. Köszönöm, hogy vigyázott rájuk, amíg eszméletlen voltam. Nagyon komolyan veszem az ilyesmit. Nagyra értékelem. Hálálkodott Lexának. Őszintén örültem a lányok felbukkanásának. Nagyon kedvesek. Feldobták az elmúlt napjaimat. Válaszolta a nő, ahogy mosolyogva Jane-re és emma nézett, akik az egyik távolabbi asztalnál ültek, és a saját beszélgetésükbe merültek. A komolykodó tekinteteik akaratlanul is komikusnak hatottak a felnőttek szemében. – Szóval ez egy bányászkolónia? – kérdezte Chris. Igyekezett megőrizni a könnyed hangnemét. – Pontosan mit is bányásznak itt? És hol vannak a többiek? – Ez elég sok kérdés hirtelen – fordult vissza a férfi felé a nő. Úgy gondolom, ez teljesen természetes, nekem is rengeteg kérdésem lenne az ön helyében. A kérdésekre a válaszokat talán könnyebb lesz megmutatnom, mint elmondani őket. Főleg azért, mert a napit még csak most kezdődik igazán. Lexa felállt, megfogta a felettük lévő ablak tetejéhez rögzített zsinort, és egy erős rántással meghúzta. Az árnyékoló felemelkedett, és fényárborította borította el a helyiséget. Jean és Emma odaszaladtak hozzájuk. Apa! kiáltották mindketten egyszerre. Ezt imádni fogod? mosolygott Emma. Annyira király! erősítette meg húga szavait, bólogatva Jean. Krisz hunyorogva emelte a szeme a kezét, hogy valamit láthasson a szikrázó fényáradatban, ami kezdetben szinte megvakította. A szállítóhajóban és később itt az egészségügyi teremben használt mesterséges fénysugárzó panelek nem voltak különösebben erősek, talán azért, hogy a betegek jobban érezzék magukat, miközben felépülnek a betegségeikből és sérüléseikből. Kis idő múlva, hunyorogva lassan hozzászokott a fényességhez, ami szokatlan módon nem árasztott hőt magából. A férfi leeresztette a karját és az ablakon kívüli látvány lassan kibontakozott előtte a távolban. Hűha! képett el Chris, a fejét a mosolygó nőre fordítva. Lexa felnevetett, miközben a két lány hozzábújt. A reggel ragyogó színekben pompázott a bárány felhővel borított tiszta kék égen. A gyerekek és apjuk egy fákkal lövezett, Hosszú utcán sétáltak. Az üde zöld növényzet időnként árnyékba borította az andalgókat. Nem tudok ezen túllépni, mondta Chris elképet arccal. Hihetetlen. Lexa pár méterrel lépdelt előttük, hagyta, hogy a család magában legyen, miközben rácsodálkoznak a feltáruló világra. Karcsus, sportos alakja, Álomtündérként tündérként haladt a férfi szemeit magára vonzva az egészségügyi központtól távolodó, keskeny, aszfaltozott sugárúton. Elhaladtak néhány ház mellett, zömök, egyemeletes épületek voltak, amelyeket fűszegélyezett. Krisz a szemesarkából mozgást észlelt az egyik lakóépületnél, meglátott egy idősebb férfit, aki éppen egy láthatóan megrongálódott, Törött ablakpárkányt javított. A házablak üvegén keresztül Krisz megpillantott egy nyakörvet viselő német juhászkutyát, amely pont őket figyelte, látható érdeklődéssel. Amikor a férfi észlelte, hogy Krisz bámulja, üdvözlésképpen felemelte a kezét, barátságosan elvigyorodott, majd szinte azonnal visszatért a munkájához. Miközben tovább mentek, Balra fordulva letértek egy kicsit nagyobb utcába kanyarodva. A lányok ekkor már izgatottan beszélgettek legszával. Krisz kisé lemaradva tőlük, felnézett az égre, és hitetlen kedve figyelte a kék, égbolt, csodálatos formájú fehér felhőit, amiket az egyetlen szikrázó központi csillag ragyogott be. A férfi megrázta a fejét, ahogy visszatért a tekintete az előtte haladókra. Olyan volt az egész, mintha csupán egy hihetetlen álom lenne. Szinte nem tudott betelni ezekkel a képekkel. Legszó! kiáltott fel Kriszt, mire a nő és a gyerekek lelassítottak és hátra néztek rá. Bevárták a férfit, majd felvették annak tempóját. De a lányok szögdécselve hamarosan előre szaladtak, elmerülve a saját beszélgetésükben és menet közben rácsodálkozva a körülöttük elterülő édenre. Az égbolt, van valami, furcsa benne, szólalt meg a férfi bizonytalanul. Nagyon jó megfigyelő Krisz, válaszolta a nő nyugodt, de maga biztos hangon. Ez valójában nem az elvé 1213 égboltja, mutatott Lex a körbe a feje felett. Egy kupola borít minket, és légköri processzorok ezrei üzemelnek felettünk. Ez az egyetlen módja a hosszú távú túlélésnek a bolygó barátságtalan körülményei között. A nő egy kis hatásszünetet követően Kriszre nézett. Senki sem szeretne állandóan viharfelhőket és villámokat nézegetni, ezért a kupolát több ezer digitális panellel szerelték fel, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy azt programozzunk a felszínére, amit csak akarunk. Így minden napunk napsütéses itt, és minden éjszaka égbolt tele van csillagokkal, ami saját csillagainkkal, a nagy medve, az Orion, meg a többi ismerős csillag. Néha még hulló csillagot is láthatunk, ha szerencsénk van, mosolyodott el a nő. Érdekes, vette tudomásul Krisz az elhangzottakat. Így már mindent értek. A férfi felgyorsította a lépteit, követte a lányait, akik még gyorsabban futottak előre, és izgatottan kiabáltak egymásnak. Nem tűnik meglepődöttnek, szaporázta meg lépteit Lexa is, hogy tartani tudja a tempót a férfival. Mondjuk azt, hogy inkább csalódottnak érzem magam, vágott egy bánatos fintort Krisz. Egy tágasabb nyílt térre értek, amit épületek vettek körbe félkörívben. Ezek az építmények nyilvánvalóan nem lakó voltak. Emberek közelítettek az épületek felé, Voltak, akik beléptek az ajtókon, De voltak, akik éppen kifelé haladtak az épületekből. A bejáratoknál udvariasan előrengedték egymást, Közben egy-egy fejbiccentéssel üdvözölték a másikat. A tér közepén egy hatalmas szikla állt, Amelyet padok vettek körül. Mi ez? Nézett kérdőn a nőre a sétapartnere. Ez a városközpontunk, válaszolta Lexa. Az egész környezetet a 19. század végi és a 20. századelei amerikai városközpontok mintájára alakítottuk ki. Azt gondoljuk, hogy a telep alapítói valóban nosztalgikus lelkülettel bírtak. És lehet őket ezért hibáztatni? Nem. Van abban a korban valami, ami nem is tudom. Romantikus? Egyszerű? Talán valami ilyesmi? Nézett kérdőn a férfira a nő. Krisz ekkor már jó ideje legszátbámulta, Észrevette, hogy a nő mosolygó szemei is őt keresik. Szorító érzés kerítette ekkor hatalmába, mert nagyon-nagyon régen kiégett a tudatából már az az érzés, ami most eluralkodott rajta. Testileg elgyengítette, ahogy az előtte álló, ellenállhatatlanul vonzó teremtésről nem tudta levenni a szemeit. Nagyon sok kérdésem van még, szakította meg a férfi a lelkét elsodró érzéseit. Erőt vett magán, mert érezte, hogy el kell hessegetni a fejébe férkőző gondolatokat, mert még annyi mindent meg kell tanulnia erről a bolygóról és a bolygón kívüli utazásokról. Ó! Rengeteg időnk lesz erre még, tért vissza Lexa is a valóságba, miközben az épületekre mutatva a főteret kezdték körbejárni. Jean és Emma ekkor már a térközepén lévő füves része játszottak és önfeledten kacaráztak. A lányok hangja szinte elsöprő megkönnyebbüléssel és örömmel töltötte el Kriszt, a fizikai fájdalma, valamint a lappangó zavarodottsága és gyanakvása ellenére. Van gyógyszertárunk, termünk, egy kis élelmiszerboltunk, egy pékségünk, ahol remek kávét lehet kapni, még mozi is van, folytatta a nő. Ahogy Krisz körbefordult és megpróbálta a környezet látványát magába szívni, észrevette, hogy az emberek megtorpannak körülöttük, és leplezetlenül bámulják őket. Már éppen meg akarta kérdezni Lexát, hogy miért viselkednek velük szemben így ezek a számára idegen emberek, amikor hirtelen szédülés kerítette hatalmába, és a látása is elhomályosult. Elvesztette az egyensúlyát, megtántorodott, de a nő kiváló helyzet felismeréssel odaugrott hozzá, és a vállát átkarolva egyenesben tudta tartani a férfi testét. – Hűha! Jól van, Krisz? – hallotta a nő kiáltását valahonnan nagyon messziről. Csak, csak egy kicsit szédülök, válaszolta a férfi, és próbálta kitisztítani az elméjét. A lányok is odarohantak hozzá, és aggódva bámultak fel rá. Mi a baj, apa? kérdezte Jane kétségbeesett hangon. A lány mindig visszatért ahhoz, hogy apának szólítsa, amikor vészhelyzetben úgy érezte, hogy felnőttnek kell tűnnie. A férfi szerette, de egyben gyűlölte is ezeket a szituációkat, mert sohasem akarta megrémíteni a lányokat. – Jól vagyok! – nyögte ki Krisz, és hamis mosoly terültetett magára. Emma ekkor már ott érdelt az apja lábainál, és fürkészően nézett fel a férfira. Próbált annak arcáról leolvasni, hogy mi történt, és mi várható még a következő percekben. Az apja megpróbálta a kezét a lány fejére tenni, hogy megnyugtassa, de a mozdulatot jól láthatóan elvétette, miközben ismét megrogyott a lába. Emma és Jane szinte egyszerre szólaltak meg. Apa nincs jól, hiába is tagadja. Ez az én hibám, esett kétségbe hirtelen Lexa is, és megrázta a fejét, ahogy még jobban a férfi hóna alá nyúlt, hogy megtarthassa azt. Túlságosan erőltettem a dolgot. Valószínűleg több időre lett volna szüksége, még nincs jól? Azonnal vissza kellene mennünk az egészségügyi központba. Nem, csak egy percre van szükségem, hogy összeszedjem magam. Aztán kitaláljuk, hogy hogyan tovább. Úton voltunk az új otthonunk felé. A férfi ismét Elizabetre gondolt. Mindkettőjük jegygygyűrűjének belsőjébe az otthon szót vésték, és ezek a gyűrűk a táskájában voltak ami most már örökre eltűnt abban az átkozott szállítóhajóban. – Erre még bőven lesz idő, Krisz! – mondta Lex a halkan, nyugodt hangon. – De addig is, ha nem akar visszamenni a központba, elkísérem a házába. Itt nem maradhatunk, amíg nem stabilizáljuk az állapotát. – Az én házamba? – kérdezte a férfi. Kétségbe esetten próbálta kitisztítani a fejét, de a kábultsága egyre jobban erőt vett rajta, a gyomra émejegni kezdett. – Van egy házunk, Lexa? – kérdezte Emma, hatalmas csodálkozó és reményteljes szemekkel. – Igen – válaszolta a nő, még mindig minden nehézség nélkül viselve Krisz súlyának jelentős részét. – Amint megtudtuk, hogy vannak túlélők a hajón, az egyik üres házunkat előkészítettük nektek. Nem túl fényűző, de van meleg víz és törölközők, sőt, még néhány konzerv, valamint tej és gyümölcs a farmunkról. – Hűha! – mondta Emma, és izgatottan tekintett nővérére mosolyogva. – Megnézhetjük, apa? – kérdezte Jane felbámulva az apjára. Chris egy pillanatig habozott. Arra nevelték, hogy minden helyzetet megkérdőjelezzen, hogy minden sarkon veszélyt feltételezzen de kimerült volt, és a lányainak nyugalomra, békére volt szüksége. Ráadásul ő sem volt túl jó bőrben. – Kell egy fedezék! – fészkelte be magát agyába a gondolat. – Még ha csak néhány órára is, amíg kitalálom, mi a fene történt pontosan a szállítóhajón, és mi történik itt. – Igen, persze! – mondta a nagyobbik lányának, és gyengéden megérintette az arcát. Minden rendben lesz, csak kérek egy kis időt. Krisz Lexára emelte tekintetét, aki még mindig szorosan átkarolva tartotta őt. Egy pillanatig egymásra meredtek, aztán a nő látta a férfi szemeiben, hogy kezd erőt venni a pillanatnyi gyengeségén. Lexa ekkor zavartan, kuncogva felnevetett, megrázta a fejét, és kipiruló arccal lassan elhúzódott a férfitól. A férfi látta a kedves nő arcára kiülő vörös pírt, forróságot érzett ő is az arcán, érezte, hogy nem láz gyötri, csak egy feltörő, zavart vonzódás, ami az ő arcát is lángvörösbe borította. – Köszönöm! – mondta gyorsan, közömbös hangot erőltetve magára a férfi. – Nem érzem magam túl jól, de azt hiszem egy kis pihenés csodát tenne velem, és utána talán beszélgethetnénk. Szeretnék többet megtudni az itteni dolgokról. Ez igazán lenyűgöző. Ön bizonyára nagyon jó vezető. Lexa ismét felnevetett és újra megvillantotta ellenállhatatlan mosolyát. Ó, én nem vagyok vezető, még ha néha meg is kell mondanom az embereknek, hogy mit tegyenek. Mi együtt irányítjuk magunkat, és mindenről együtt döntünk. Itt nincsenek egók, nincs ilyesmire szükségünk. Mindannyian a munkánkat akarjuk végezni, tisztelettel bánunk egymással, mindenkit megbecsülünk a közösségben, és talán néha-néha egy kicsit szórakozunk. De ennyi. A férfi elismerően bólintott, ismét rátört a szédülés, amit a nő azonnal észrevett. Ó, én csak fecsegek itt, miközben nem érzi jól magát, mondta, és ellépett vissza az utca felé, amelyen az imént haladtak. Segítsek? Vagy tud járni? Köszönöm. Majd a lányok segítenek. Jó, jöjjön. Megmutatom a házat. Szerintem nagyon fog tetszeni. Jean és Emma az apjuk mellé lépett. Érezték, hogy szüksége van rájuk, fizikailag és érzelmileg is. A kis családi egység a házi gazdájuk után indult. A kora délelőtti hamis napfény rájuk sütött, a felélén külő város halkhangjai elérték a fülüket, de a környező neszek hamar elhalkultak, ahogy a ház felé haladtak, amely az övék volt ugyan, de amelyiket valójában még sohasem láttak.